פרק ד. בהיותו מלא רוח הקודש, שב ישוע מן הירדן, והרוח הובילה אותו במדבר במשך ארבעים יום, כשהשטן מנשא אותו. באותם ימים לא אכל מאומה, וכאשר הגיעו לקיצם היה הרעב. אמר לו השטן, אם בין האלוהים אתה, צווה על האבן הזאת שתהא ללחם. השיב לו ישוע, אין כתוב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. העלה אותו השטן אל מקום גבוה, והראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל. אמר לו השטן, לך אתן את כל השלטון הזה.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 העמידו על פינת גג בית המקדש, ואמר לו, אם בין האלוהים אתה, אשלך עצמך מכאן למטה, שהרי כתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשומרך, על כפיים ינשאוך, פן תיגוף באבן רגלך. השיב לו ישוע, הלא נאמר, לא תנשא את אדוני אלוהיך. לאחר שגמר השטן את כל ניסיונותיו, סר מעליו עד לעת מועד, וישוע חזר בגבורת הרוח אל הגליל, ושמעו יצא בכל האזור. הוא לימד בבתי הכנסת, והכול שיבחו אותו. הוא בא אל העיר נצרת, העיר אשר גודל בה, וביום השבת הלך כמנהגו לבית הכנסת וקם לקרוא. כאשר נתנו לו את מגילת ספר ישעיהו הנביא, פתח את המגילה ומצא את המקום שכתוב בו: רוח אדוני עלי, יען משך אותי לבשר ענבים, שלחני לקרוא לשבויים דרור ולעברים פקח כח. ולשלח רצוצים לחופשי, לקרוא שנת רצון לאדוני. לאחר שגלל את המגילה, החזירה לגביי והתיישב. עיני כל הנוכחים היו נשואות אליו, והוא החל לדבר אליהם ואמר, היום נתמלא הכתוב הזה באוזניכם. כולם העידו לזכותו, והתפלאו על דברי החן שיצאו מפיו. האם הוא לא בן יוסף? אמרו. אמר להם, אין ספק שתאמרו לי את הפתגם הזה, רופא, רפא את עצמך. כל הדברים ששמענו כי נעשו בכפר נחום, עשה גם פה, בעירך. הוסיף ואמר, אמן אומר אני לכם, אין נביא רצוי בעירו. ואמת אני אומר לכם, אלמנות רבות היו בישראל בימי אליהו, בעת שנעצרו השמיים שלוש שנים ושישה חודשים, ורעב גדול היה בכל הארץ. אך אליהו לא נשלח אל אחת מהן, כי אם אלישע אלמנה בצרפת שבחבל צידון. מצרעים רבים היו בישראל בימי אלישע הנביא, ולא טוהר אחד מהם מלבד נאמן הארמי. כל הנוכחים בבית הכנסת נתמלו כעס בשומם את הדברים האלה. הם קמו והוציאו אותו אל מחוץ לעיר, והובילו אל גב ההר. אשר עירם בנויה עליו, כדי להשליכו למטה. אך הוא עבר ביניהם והלך לו. הוא ירד אל העיר הגלילית, כפר נחום, ולמדם בשבתות. שעומם השתוממו על תורתו, כי בסמכות דיבר את דברו. אותה שעה היה בבית הכנסת איש, ובו רוח שד טמא. והאיש צעק בקול גדול, אהה, מה לנו ולך, ישוע הנוצרי? האם באת להשמידנו? אני יודע מי אתה, כדוש האלוהים. גער בו ישוע ואמר, שתוק וצא ממנו. השד הפיל אותו ארצה בין הנוכחים, ויצא ממנו מבלי להציק לו. הכל נדהמו ואמרו זה אל זה, מה הדבר הזה? בסמכות ובכוח הוא מצווה על הרוחות הטמעות, והן יוצאות. השמועה יצאה עליו בכל האזור מסביב. אחרי צאתו מבית הכנסת נכנס לביתו של שמעון. חותנת שמעון סבלה מחום גבוה, והם ביקשו ממנו למענה. הוא נעמד לידה, גער בחום, והחום הרפא ממנה. מיד קמה ושרתה אותם. עם שקיעת השמש, כל האנשים אשר היו להם חולים במחלות למיניהם, הביאו אותם אליו. הוא שם את ידיו על כל אחד מהם וריפא אותם. מרבים יצאו שדים, שהם קוראים, אתה הוא בין האלוהים. אך הוא גער בהם ולא הניח להם לדבר, כי ידעו שהוא המשיח. אימור הבוקר יצא והלך למקום בודד, והמון העם חיפשו אותו. הם באו אליו וניסו לעקבו כדי שלא ילך מאיתם. אך הוא אמר להם, גם לערים אחרות עלי לבשר את מלכות האלוהים, כי לכך נשלחתי. והוא היה מבשר בבתי הכנסת אשר ביהודה.